Càpsules musicals del món del jazz amb Rafael Corbí Avui un cop més, i és un ple com sempre La Sant Andreu, jazz band amb Joan Chamorro I've got an island in the Pacific And everything about it is terrific I've got the sun to tend me, bombs to bend me got bye yes be to send need to send La es que disfruto com un nen petit escoltant la música que de tant en tant ens aporten amb la direcció de Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band. Un disc editat el 2020, el segon volum d'aquesta fantàstica col·lecció que es diu Jazz amb la seva desena edició. Aquest disc compta amb la participació de Joe Magnarelli, en Joan Monet i en David Xirgo. Aquest volum és una mostra també dels diferents enregistraments fets durant el 2019, tant en tota la Sant Andreu Jazz Band com en formats més petits, uns petits que els explicarem també a continuació. ¡Gracias! Excepcional amb aquest eh, Jazz Inc. 10, volum 2, amb o que generalment o Anthropology, dues de les peces que hem escoltat. Aquests formats més petits eh, que ens han acompanyat en la Sant Andreu Jazz Band, però també en dos espais diferents, eh, com són la Jazz House, seu de la jove orquestra, i el Jamboree, lloc habitual durant tot aquests anys, en el qual també la formació ha tocat i ha registrat en moltíssimes ocasions. Mm. Ooh, ooh, ooh i fer un comentari sobre tots els mòsics que es troben amb aquesta formació òbviament és dificilíssim perquè són moltíssims que ens acompanyen Joan Chamorro, sí que està a la direcció, els acabem d'escoltar també amb la interpretació d'aquest Dexterity que ens acompanyaven amb aquesta edició, una vegada més de la Sant Andreu Jazz Band que ens acompanya des de fa tantíssims anys i en tota la seva música i que ho de trobar molts i molts en vídeos, també i molta més informació a través de les xarxes socials. Aquest castell estem repassant avui És el Jazz in 10, volum 2, uns àlbums Aquesta col·lecció és jazz in Que regularment ens mostren el treball De la Sant Andreu Jazz Band Diz que fui por ahí Levando el violón Debaixo do braço En cualquier esquina O para un cualquier buchiquín Eu entro si houver motivo En más un samba que yo faço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 ha dit multitud de vegades, la Sant Andreu Jazz van, no, Està de més recordar un cop més aquesta banda de jazz de la ciutat de Barcelona, formada per joves la majoria entre 10 i 21 anys sota la direcció musical d'en Joan Xamor una banda que va néixer el 2006 a l'escola, al CID de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu i que van gravar el seu jazzing live a casa fuster el seu primer CD, DVD també en aquell moment, el 2009 compartint escenari amb prestigiosos músics de jazz, des de les els enregistraments s'han fet a força populars i nosaltres avui també els volíem destacar amb aquesta càpsula musical dedicada al jazz, aquests centarrésistants, amb aquest disc que fui por ai.